Doina pentru lacrima peceților. Doamne, doina pentru taina peceților. Doamne pecetea întâia, când în mâna ta ai luat un călăreț pe calul alb, destinul lumii Sfinților l-a arătat. Cunună pentru biruință i s-a dat. Și lumea antică, în togă albă, o vreme a stat. Doamne, când pe cetea a doua ai dezlegat un călăreț pe cale roșu s-a avântat, pacea de pe pământ a luat, o sabie mare a purtat, pentru că destinul și lumea eroilor să arate cum pentru tine s-au luptat. Doamne, când pe cetea a treia, în mâna ta, S-a așezat, Călărețul pe cal negru cu un cântar, toate le-a măsurat, și lumea negustorilor, pe toți cu păcate, i-a încercat. Doamne, când pecetea a patra ai sfărămat, moartea chipului ei și-a arătat, peste a patra parte a lumii puterei s-a dat. Și lumea ucigașilor stelei roșii cu sânge de om s-a îmbătat. Doamne, când pe a cincea cu grijă ai ridicat, sufletele mucenicilor tăi la tine au strigat, în veșminte, albei îmbrăcat și s-a aștepte porun că le-ai dat. Doamne, când să rup pe cetea așa ai cutezat, un cutremur mare, lumea înspământat, Soarele și luna s-au întunecat. Stelele au picat, munții și insulele din locul lor s-au mișcat. Doamne, cu îngerii tăi, pe tale, pe frunte aleșii tăi i-au însemnat și o mulțime din toate neamurile, în veșminte albe la tine, s-au închinat. Doamne, când pecetea a șaptea, cu iubire ai tăiat, îngerul tău. Cădelnița plină de tămâie cu Sfinților la altarul tău a înălțat și pe noi în mâna ta ne luat. Lacrima pentru Cununa Trezviei, Doamne, Cununa Trezviei ca o poruncă, pururea vie, desminterile lumii neapărat, apărat, pentru că porunca ta să lucrăm mâncarea pentru viața veșnică, ca o pâine făcută cu lacrimi. Din aluatul sfintei euharistii am ascultat, de aceea peceţile tale când le-ai rupt, le-am numărat.